اس نمبر کیسٹ چھپ محلہ بلالخیل مرغس کی وچو بیس آج بہتر آراد کی شعر جدید ملائی دور پتہ آسا تئی اشاہ دی تودی سنت کیسٹ این سیلز مرکر دکان نمبر تئیس عبد الرحمن پلازان اس دیمین چور جانگیر اور سوادی پروپرائیٹر انوار شیر نمبر 0301 او امریکای کین خل په روندہ پیسباش بیا وایز ذکیم شرکیات نه کا بشکتو انت لزیز الحکیم تیزور اور یا الله حکمت والا بادشاہ تے و من يرغب عن ملته ابراهيم دا زجر دنه ما قبل سر لگی ود ابراهيم عليه الصلاۃ والسلام د دین او د ملت نو ولې انکار کې ولې انکار کې هاذ النبیو دعای و من او د د ملت د اغه سوکه چې به وقفه ک خپل ځان پر کولو سره چې ځان به وقوبه ک نو د ملت د ابراهیم نبی انکار کړي او د اغینا یو د هغه چې هغه دی پیغمبر د پاره دعا غوښتې نو چې څوک د دنه انکار کړي نو دا غټ به وقفه لري او دې ځای کې یو رسم د جاهلیت تام اشاره کړي لکه علامه آلوسی شکری رحم الله مسائل الجاهلیه کې ذکر کړي اغه وای د زمانه د جاهلیت د رسوم یو رسم داو چې انکار الانکار ما اقرو انهه من دینهم چې والے په انکار اقرار بو کو دا غنه پس کوي بیا انکار کو اونوي کول لکه دې ټولو چې کم ده دا منل چې ابراهيم عليه السلام تب خپل نسبته نام کو او دایمنل چې ابرح پیغمبر ور اچو خو چې کله راګیر شو او پیغمبر دا مسئله شروع کلا نوबास بیا ته انکار کو دا اوسم دی دای په اسد دیوبند او بندکای زاسه وکفا دا ګوره د زمانه او دیوبند یانو او مونږ د اکبرینو په لار باندې روان یو ښا او مونږ اهل سنت یو خو چې راګیره کوي وتاه بائب پلان کېاله سنتو پلان کې دیوبندی پلان کې دایلیکل دی دایلیکل نو بیا نمنو ارزه پوچه ماشوم دي زمون یو ملاسر لګیاو او اته د امام راضیو کول وی په دې رد شرګوان دي نو هغه وته اته کاډری نه کاډری ته بیا زه امام راضی سو کوم امام راضی خو یو څړاو نه زین نه منم منګام څړیو غام څړاو تبو ایسه څړای تم لا څړای توګه مصعب زبی نه پاینځاله کا بینا بین چی کوم ارا زایل اخرہی توګه شه تاسو څړای تر ناخنو ری جالن د جام ګوره اکابیرین نومنی لگا علماء اکرام ذکر کئی وعدد نزول سبب دعو ما رویان عبداللہ ابن سلام چه عبداللہ ابن سلام رضی اللہ و تعالو دعا ابن ای بنا ای اخی ہے سلامتا و محاجرن الى الاسلام عبداللہ ابن سلام در رور زامن دور روی رو رو رگان آیت کا اسلام طرف تا فقالا اغيوئ قد علمتما ان الله تعالى قال في التورات اني باعث من ولد اسماعيل نبيا اسمه احمد فمن آمن به فقد اهتدا ورشدا ومن لم يؤمن به فهو ملغون فاسلام سلامتو وابا مهاجر وی چه ابراهیم السلام دا و او ته چتاست به یو پورت رات کوي او پیغمبر برازی د اسماعیل علی السلام د اولاد نه او نون به احمدي فارابانه به تاسو ایمان راړی چا چې پيمان راړو به دایات او چا ایمان راણો به ملغونی سلامه ایمان راړو مهاجرین کار وک نو دا یاد راځي چې د ملت د نه چې سوګ انکار نو دا به چې کم ده نو لوی به دا عثمان دی اول به یوشه ته ځان منسوب کوي دا منل له ک په خوانو چې په خوانو کتابونو کې کی د پیغمبر صفات ذکر ہو فلم ما جا کفرو بھی اللہ او چې کالا راغې فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلانه الله علی الكافرين کار د هغه سنا چې مخکې پیقrar کړو دا اوسم دي ازي بده وبندی دی وبندی کوي او چې راشي خبرانو بیانه او بس لګيای وي منګه دوبنديان او منګه دوبنديان او بیا چې راغیر شي منیم اذ قال له ور لقد اصطفينا تحقيق سره چونکړو الله منګادل را په دنیا په دنیا کې یو کېنندې په اخرت کې ويبا د کاملو کامیابونه د صالحين غیثلورم درجه ده نو چې سلورم درجه ده نو د سلورم ترایشي نانه نا من صالحين ا من الفائزين او یا مفسرین معنی کې ا معصومین یا لکه منصوري ماطوري دي معنی کې ا لمين المرسلين لګل شو امبیاو نه بي او په آخره چرای شي نو مراد نه فوزي و انه في الاخره لامن الصالحين وبيان كاملو كاميابونا ایز قالا هر کلا چویدتا چو اوس ګور دینه مساله شروع شوا چدا مساله دا ټولو انبیاء متفق علیه دا نو دین انکار م کوي ایز قالا هر کلا چویدتا رب رب دتو اسلم دغه سی قائم اوسېګه په اسلام باندې اسلام باندې همیشه دوام مراد ده. لکه سور محمد کې نبی عليه السلام تعالی وايي فالم انو لا اله الا الله سوره محمد کې وراشي آیات لمدن اللسم کې نه نه مراد دا چې اوس پوښه چې الله دا نه نه مراد دا چې پداله باندې داسه وسګ او دغب دا غو مسله بیانو د لا الله یا اسلامي تکلیفی مراد ده چې نور احکامات و غیره اغه چې دل نو هغه کامل طریقه سره ادا kawa قالا او <خخ> ابراهيم عليه السلام اسلم تو غاړه می خودنا مخکینه له رب العالمین د پاره دربد مخلوقات یا الله مخکینه تابعدارو مان وَا وَسْوَابِهَا ابْرَاهِيمُ بَنِيَهُ وَيَاقُوبَا غُرَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ اسْلِمْ إِبْرَاهِيمُ مُطَاعِدَار داننګ إبراهيم فل اولاد تم دا مساله کړي داننګ يعقوب فل اولاد تم نو چې هغه دا مساله او وصيت پدې مساله باندې کړي نو دا د تمام انبيو دین او توحید مسلا او توحید پی اٹول درجه توحید پی الخالقیہ توحید پی وجوب الوجود توحید پی توحید پی التدبیری والتصرف او توحید پی المعبودیت دا اٹول درجه و منی دانا چیو منی او بلانا منی <خصف> وا واسو بہ ابراہیم بنی و یعقوب او وصیت کړه په دې مساله د توحید باندې ابراہیم علیه السلام اولاد خپل تا و یعقوب او یعقوب علیه الصلاۃ والسلام یا بنی یا ا بیان وصیت او ګور لفظ د وصیت ذکر کړي د وصیت زکه ذکر کړي چې وصیت د امر نه امر نه وصیت چیکنده اغه دا د دی لایق وی څرغا قبول کړي شي دارنګي دک وی د اخلاص نو وصیتو دارنګي وصیت منسوخ کیګينا نو امر او عهدن وای بلکی و سوا وای وصوا, وصوا بها ابراهیمو او وصیت کړه په دې مسالې د توحید باندې ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه سلاط و سلام فالاولا بلو بچوتا و یاکوب و یاکوب علیه سلام يا بنی یا بیان وسیعت یا بنی یا بچود زمان این اللہ استوفا بیشک اللہ بلی زد چون کل دستاسو پارا الدین دین دو توحید چغاد توحید مسلا دو فلا تموتن پس موفات کی گئی تاسو ممڈ گئی تاسو حال دا حوالوکی مگر پدا حال کی چی ای تانسو مسلمان آن یارا مرک وی دا سڑی اختیار کینی نیو سنگل آوائی چی ممڈے گئی تانسو حال کی چی مسلمان آنی مطلب دا د اسلام کار کی چې کم نی لگے رہو لگے رہو لگے رہو آنو مرک بدل پدی کرا یو سڑی زمیدارا که یو پلان که یو پلان که زمیدار مرشو نو سمانا دا دې په پلسانی زمیدار مل کناو کار دي زمیدارای کونو خلک دا نسبت وته کی یا را پلان کې ډاکټر شو دا ځکه نو چې ته د مسلمانای کار کی یی یی نو خلک وای چې مسلمان وفات شو معنی ځان همیشه د الله تابعدار کا فلا تموتنا مو وفات کیږي تاسو په یو حال ده والو کې مګر په داسه حال کې چې تاسو غاړه کې خودونکو الله تا آم کوم تنتوم شهدا اوس ګورها بیان د وصیتو د حضرت یاکوب علیه السلام الله اکبر بیان د دې کې چې ګورای ابراهیم علیه السلام اج کم نه وصیت خپل بچو ته کړو او دا دی یو واړو واړو اعتراضات دفم د ګورها اغت و وفات کیدا یهودوی نو وصیت به شرک کړو او وصیت به یهودیت کړو نو ایدا چو ګور تاسو دا نمنه داغه جواب او ګوره د کله زمانه د جالیه یو ظلم ته اشاره ده لکه مخ کی ما ذکر کړو واتابه او ماته لو شهادت وینکه 14 نمبر آیات کې چګوره انبیا او د دروغو نسبت کول دا يهودو خاصلته او دا يهودو خاصلته نن او موجود ده خلې کوې یاره زماني ترقی کړي ده زماني ترقی کړي پخپل يهود اسم د دروغو کتابونه دانګي نسوارا اسم د دروغو کتابونه يه آغا محرف کتابونه تحریب شوډه کتابونه اغا منصور کوي او د يهودیت پرچار کوي خزلهم الله اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر الله دي تباہ او برباد کړي کرنګ دا سور مهمونا لګیدین جو په شکل کې دا سور تحریکونا چې چاليږي دا دغه پلي تدې او دا دای خبيسودي او دا دې ځای کې دا روشن خیال تاریک خیال چې حقیقت کې تاریک خیال موږ دای کومږه دا کومه دا کومه خلکو سره معاونت کوي دا کې دا کھو دا ځان لدو کې ور کول دي الله به دواسم کی تبد جانم پور باندې سمېږي نو دازو دروغو نسبت هغه کو یا په دې وخت وګوري موليان او ته لکه عالم موليان مبتدعیان مشرکین هغه هم دغه نسبته نه کوي لګیاوي او صراحتن چې کوم دروغ به جوړ کړي انبیا او ته لکه د تعویذونو کتاب سليمان عليه السلام ته اوسمن صوب دی او د مبتدعیانو سره پروت تعویذونه په کوي دا حرام او ناروا دي او دا ظلم د زمانه د جاهلیت دارنګي وسم تاسوغوري اکابرین ته دارو خبرو کتابونو منصوب دی ام کنتم شوحدا آیا وې تاسو حاضر از حاضر هر کلا چراغه یا کوبلې صلوات و سلام ته ازباب د مرګ ازباب د مرچ و ترال تاسو حاضر و یا حقیقت کی اغه سو از قال لبنی هر کله چ وی خپل اولاد ما تعبدون من بعد د سشي عبادت به کوی پس د مرګ زمانہ مګ واتاس بابرال الحوالات د مرګال بچی را جمع او ګور را جمع کړي دا د انبياو دین دی د انبياو مساله هغه زمانہ پس پس چل کوي د سوشی عبادت پکوې د توحید تاسو اول د بچوکا د ادانش بس یره علم کینو کده مشرکان په مدرسه کېره کده مد بيدیان په مدرسه کېره بس علم کینو بس منخټول د سر ګلو نه دي توحید غم ولوک سمسړی سره کینو او ګور دا زکه کوي چې تعلیم طالب در کوي او الله زکه ذکر کوي تعلیم طالب ذکر کوي چې دا بچو ته دا چه زمان چه وصیت وکه چې زمانہ پس زما په دین باندې قائم او دائم ګره پات شي شیخ القران رحم الله چې وفات کده وصیت دا کړو زما مرگ غره ټیک د چراغه خو زما مرگ داله چې تاسو د توحید او د سنت کار پرې دی او کله چې تاسو د قران د سنت او توحید کار کوی نه زمړنیو ما الله اکبر اذا قال ارکل چویخ په اولاده مان تا د س شيان به کوی من باندې پس د مرگ زمانہ قالو ویدینا بودوم بمندگی کوی لا کده خداستا او د خدای د پلاران استاد او مشران اوستا شی ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او دا سیلہ چي لا دے و نحنو له او منګه خاص دے الله تالغړه کی خودن کیو منګ بہ ستا استاد مشرانو چي ستام مشرانو کم الله ته دعوت ورکړو چي يک يو الله دے او ستا چي کم خدای دے داغه عبادت پکو الہ واحد ذکر ذکر چه دفده داکیسنه چې گن اکابیرین ذکر کل گندهی خدایان با چې کم دنو گنوی چه تا نوائی اله هم واحده زکیتینا بنا پر بدلیت منصوب ذکر کل اله هم واحده ونحنو نهو مسلمون خاص دکیو اللہ تا بغاڑا کی خودون کیو اگورا دا ذکر کئی از حضر یعقوب الموت یعقوب تا مر اوس پدا نو ایخا اوس چونکه زمانه دا جاہیلیت شو بیا نو بیا بواي چې بیا ژوند دي هم بیا ژوند دي او جسادیه او عنصري او د حياته دا نه جوهاله راوتیدو څو تلکا امهتون دا دا پد بل او د زمانی د جاهلیت دیو اراس می باطل را دو چې غي داوي چې مونګه زمنګ خپلان تیر شوی دی او عرب لارن من دا پلان کی اولاد یو من دا پلان کی اولادیو او اغې به منګه چې کمند نو خلاصي او دا به کوي او هغه به کوي او پدی باندې به پخر کو الله دا رد کوي شه دا څه نه ده چې بس کې تاب هغه اخلاص کی په خپل عمل باندې به چې کم ده نو خلاصيږي تلکا امتن دا بیوی کنا نحنو ابناو اللہ واحب باو منگ دا اللہ محبوبانیو منگ دا اللہ نیازا ولیو محبوبانیو منگ سر اللہ مینہ کئی اللہ دا غی تردید کئی تلکا امتن دا غای دا غای شیخ دا کابل ګرام هغه به د معنا کوله تلکا دغه چی بیان مخکې وشو امه تن یو ډالو دان بیاو قد خلته چیرې را شو د مخې له ها دغه لپاره ما ارسید چې رای کسب کړي او استادو د لپاره اغه سدي چې تاسو وکسب کوی والا تسالو نا او تاسو په اون کړي چې تاسو اما د عمل برکی کانو ی عملون چې عمل کاو ای چې کوم عمل کو تاسو نه وداري تفوس نه کیږي علامه علوسی شکری رحم الله ا ذکر کئ و د زمانه د جاہلیت یورس ارسمو ال افتخار ب کونهم من ذریه الانبیاء په دې افتخار او فخر شروع چې منګه د انبیاء او اولاد یو او ادا آیات بیا را نقل او دې ځای باندې عربی وایي په دې ځای شروع شوه نو اغا عجبا و اذا قامت مانند کلد اماچ کما او کلا او گدا نو بیاوی وهذه اليوم في كثير من المسلمين دا خصلت من رضوم مسلمانا کی موجود دیکھا ورس ما لهم الافتخار بالآبا او دا دغ راسل ما چې کمدننو ثره فخر ب آببا ګرې د لري کابیریه کابیریه کابیری کاری دا را راټللهګوره را را مننظره او په یو تاسوای چې تاسو دی بندیان که نه تاسو کابیین مننی ی او که هوای هو ک که نه دا دا خت د مکتو د او دا خت دا بجااله او دغه د کمت ن دا اوس چې کم راتیری بیا غي فامین هم من یو انا من زوریت بدل قادرېګې کلاي ز د بد قادره جاننی ومنهم من يقول انا من ذريه احمد الرفاعي زده احمد الرفاعي دا اولاد من يقول انا بكري زده ابو بكر دا اولاد نم ز عمري ما ومنهم من يكون على علوي او حسني او حسيني ز حسني ما ز حسيني ولا فضيله لهم ولا اس علم بوسرانی نه به فرزګری او سرپدی باندې فخر کوي بیا وی وکلو ذالک لا ينفعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقصد بن قلب او بیا اشعار را نقل کوي وی او کهو و نل فتا من یا کولو ن لته من یا کولوکان نه بي نان خوغ د شړ ضه میدان ته شظ دانا چه من یا کولو کابي زما پلار ب دا چې کوله زما پلار تاسووکلو بادرری خ که نه تاسووک او بیا وو وای شاعرو چاته جواب وررکه غمرران ن کللکیغي او کولو ل من غ داافې کلې یو من نیو باهی نه به اصللا ف نه ظام تقناو بله ظامېوه انته تدري به نل کل به یقناو بله ظام و ځغ چې هر سبا کې په منګ بانندې پخر په دی کوي چې د پلاانو هغه ډوکې را مه تکړیا کا بنو دا اوغ دا بی اتقنا و بی لعظامی و انتا تدری بی ان الکلب یقنا و بی لعظامی تا دی اڈوکو باندی دی گزارا شورو کڑے سڑیا او تا خف ہوئے گے چی پا اڈوکو گزارا سپی کئی نو الله سوکا پدی نخلاسے گے حضرت فاطمہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عن کمین اللہ شیعہ و فاطمہ دا قیامت پر از گوار زبیتان دا اللہ دا دروار نا ا زان لخفل عملو که ای عملی ای عملی اده اے, اے, اے فبریتو لاسوی زر پلان کیا اولادیم اده پلان کیا اولادیم فکا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی یا معاشر قریش اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِالنَّبِي عَلْمُتَّقُون دا پیغمبر سر اولا خلق آلی چھ پریزگاروی دا نا چھ بسو بزړه پلان کې اولادم په دې بخلا شم زميایې ما زمولایمه په دې نخلاسهږي نه په دې نخلاسه کې چې زمونږ پلانونه خخه بادرې کړي تا خپل سبهادری کړي د خپل بادری خوخه یا کنه او بیا وای ومال فخرو بیل عظام الرمیم وانما فخار الذي يبغى الفخار به نفسه فخر پهړو کو باندې نه چې په پلان کو باندې پخر خر شروع کړي زمما پلان داسې زمما داسې خپل فخر دو خا چې تاکي خپل غیره بل عمل اخیا پری بده اللہ او بل گرا تلکہ امه ذکر کیں قد خلاث دا دل تیرا شویدہ کوفیانو مسلک دا دے چھ کلا قد مضی بنده داخل شی قد مطلق قد لام ک پیو گنا مفید دا فرد قسم نی نو اللہ قسم خروش درا دل دام بیا دا او تیرا شویدہ او دنیا نہ تلی دی نو بیا کم زکہ حیات جسدی عنصری شو دا جسدی دے عنصری دا, دا تول دا قران کریم سراسر انکار شروع دے <coughs> ولا تسالونا او تا پا تاسو پوښتنه کلی شي تاسو نه په بار د اعمالو کې کان ويا چې غي به کول تا نه بس د عمل تاسو کېږي وا قالو كونوه دن او نسارا او وای دی چې شي تاسو يهوديان او نسارا یا عيسيان ته ته دون هدايت باور ممي وی هدايت او يا هم بس منحصر ده په یهودیت او نسرانيت کې او هاری وي ډاله پل داغه تا خلق را بلل به هر یوی ډاله او ده ما ما مخ کې ویلو چې دا زما د جاہلیت یو ظلم او رسم مو چې هر یوی ډاله په دې باندې با فخر کوه افتخار به کو, کو. چې بس مونږه په حق باندې یو خو حق بسوک د لکنن سبا چې هر یوی او زان نه ڑون جوړ کړه د بازار ته لړشي نو ټماټر داسې پیجنې چې دا ټماټر خدي او هر یو گاډي والا او دکان والا ولړی زما ټماټ ورخ دی راشه راشه راشه زما ټماټ ورل د دا نوې یاره سوقونو مونکو نپوي ګو چکم ټماټ د خدی کور ته دا راغلی چې ناخلم وي دا ټولوي چې خدی سړیا دا ټولوي چې خدی خو چې دلشي پس غویان يونيو خره یو جنو دان دیو جنو او دا قران کریم ذکر کوي قران کریم وای چې چا دا شو وي سوره دا کې براشی بیا مریم کې الله رب العزت وای د قیامت پر اس باندې سورې توا حا قیامت پر اس باندې به د لون پاسوم د دنیا کې ځان تړونه کړه اندیو جنو سابس نوې پويګنو ټماټور لا خو پويګي ډاکټر هر یو ډاکټر وای زخیم او زممال راشيار یو خپل لیبل لاګوني دی بل حکیمان او ډاکټرانو کې حکیمان وای زخیم ډاکټرانو وای زخیم دا نه وای دا پلان کې خوي دته دا به کوم غږ کاری غيله خپويږي دا نوای چې زاړو یې په یو علاج نه کومه اړيو وای چې زخیمه زسړیا سره دین لاته کم دړون شوې ده دا یا رسو کو جنو اڑان دیو جنو اوه جینو دیو جنو ساو کو نه پويګو جنو دا به هغه زمانه د جاہلیت کې هم هاري ډلې و زپ هاکم زپ لیکن الله رب العزت لا روخ ولا کنه چې کوم د ته قران وای او قران د ته له صحابه او تفسیر نه دی بیا و ير جنو مونږه ته سپاتره صحابه او سویل دي نه ته دنیا ته الله صلی الله علیه وسلم د دوخ فوغیه ته دنیا ته الله د لر علیه گله چې بس د کسب بغرزی او د دین باړه سوچ دکنه صرف دنیا د ډاکترانو علم د دا دا پیسو ګټلو چل او ګلبا خو happy خراب کی غلبا پويږي او دین لا بن پويږي سره په پدې نه اخلاصيږي پدې باندې دو علماء کرام او د امت اجماع د اجماع او اول قول الفصل کې محمد ابن باو الدین رحم الله د ټول امت اتفاق را نه کل د پدې خبره چې جاهل په امور د دین کې خصوصا په اصول او اعتقادیاتو کې اډو داډو عذر دینا پدې ډو الله سره معاف کینا دا یې سره و روان شو اللہ د تلار خودللی دهکن نه دا خو باغه زمانه د جالیت کیمو ما انا علی ی حبي سابه او پهان شه پ غمبر په روان شا چې کمقرآ تفیر په غمبر کغې پسېزالو کوو اوای چېشي یاودیان یا سا یا او پیررنګیان تاهته دو نو هدایت ته به مو لکه اوس ساان او پیررنګیان دغې پس لیادي دا په بای چې بمبارې ککیږي دا د ایسایت پرشار د چې کېږي ګر چې د دا منه دا, منگا دا لکه دا زمنږ دا بخواند وای که چری دا بمبارې نه کولی نن به د بل چا جنډه په باجهړ بندې ولاړهوه وي بغیر ته داستا خبره وه تا به چې د بلچا چا جنډهو درید داو زما به خپل سر چې کمنوکره دا تا د صرف د پاکستان ش نه جنډ ولاړه داوره حقیقت کې دا د امریکې جنده سې پټول پا پاکستان ولاړه ده ټول د هغې غلامانې او د یهود د ننسه او پرچار کوله متباه په افغانستان کې او ملا دی خو الله ذلیلہ اور رسوا کی ودلتا کې د دې زاید له داس دینور خاطر طرف ته چې کم کله زمونږ نه دغه طرف ته مشهور سړی چې ده دا اغه شاګرد ده اواغه چې کم نه ذلیلہ اور رسوا اغه تللی ده او باقاعده الت تکریرونه کوي چې کم مسلمانان مړيګو ایدا مرداريږي او چې يهود او عیسایان مړيګو ایدا شیدان کیږي او تقریری دی په دې باندې اف ام باندې بیانوم راځي تیر په قبایل او غیره کې بیا ورې دیم شي داس يهوديان دلتا دا دلتا مبتدیین جدیدام اصل کی یہودیہ والتا کی یہودو پر او وای دئی شیطان سو یہودانو یا پیننگیان تا ہ ب بیا بل کتابی اداریو د ملت ابراہیم چو لاڑو توحید د شرک وا ما من المشکین نو دے د مشکین د مسلمانانو جواب قولو وای تاسو امننا ایمان دارے منگ پتویدلا دا وا لا الینا او پاس باندې چرالی گلی شوی د منته و ما ان ذل الای ابراهیم او اغان س باندې چرالی گلی شوی د ابراهیم او اسماعیل او و ما او پاس باندې چرکل شوی د موسی او عیسی علیهم السلام تا او اغان س او تی ان نبیون چرکل شوی د انبیاء او تا میر رب اینه طرفه پروار دګار د دینه احد منهم منګا جو داوال نراولو پا ایمان راوڑو لوکے پا ما یو تند انبیاوکے پا ما بیند یو تند که دے انبیاونا دا نچ پیو ایمان راڑو لیکا سنگ چه دا خسلت دا یہودو که نو امنو ببازن و نکفرو ببازن لیکا سورہ نسان ایک سو پچاس کے برا شی یو سل پنزو دا سنا او دا تفریق ایمانی دے او هرچند تفریق تفضیلی نو غشت ده بعضو انبیا ول الله په بعضو انبیا باندې غورواله ورکل ده ایمان په با پټولو باندې او شان راړی دانا نا چویرا انبیا او کې چې کمنه غورواله نشته ده او دا بیا لوی لوی علما او تمد دروغه منصوب کی دا بلکل کذب ده او پدې باندې اتفاق د علماء او د امته چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غن اه حدیث په دې باندې انا اکرم الاولینا والآخرینا علی ربی انا اکرم او انا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخرا انا سید ولد آدم ولا فخرا آدم ومن دنه تحت لوی یوم القيامه ولا فخرا او پدې باندې علما قاضی عیاز رحم الله شفاکی جماړه نقل کړل په دې دا, دا اتفاقی مسله ده او دا د ټولو علماو اتفاقی مسله ده فضیلت بعض انبیا ول په بازو باندې شته لکه ول العظم انبیا چې څومره دي بار کې قی ایمان په ټولو باندې یو شان ایمان باندې یو شان زاړه او ګور عدل تل لفظ الای ناز ذکر کړي وما انزل الینا آل امران کې برایشي 84 کې التا الینا ذکر کړي او دلتا چونکہ حالت د انبیاءو دے نو لبز دا علینا مناسب والتا زکا غی سردام سلب الکل لازم او دلتا چونکہ انفصال دے د امتو زکا واسطے د انبیاءو را غلی پمینز کے نو د دی وجنہ نبز دا علینا زکر کئی چیغی کے انفصال دے والا دا پار دا اتصال رہجی لانو فر فرقو منګه تفریق نه راولې په ما بین منګه تفریق جداواله نه راولې په مان کې په تن کې د دوی ناز د او خاص منګه خاص دی الله تعالی تبداریو فاین امنو پسکه چې تاسو د خلکو ایمان راړو به میسلم ما امنتم د میسلم ما امنتم په شان د اغه ایمان چې تاسو راولې د پاغه باندې فقعده ته تاو نو تاسو به دای باه هدایت بیا مو می ظاهری لګ آیات کې اشکار لې چ دې ځای کې دا معنی او کې چې ریتان د خلکو ایمان راوړو په میسل د اغه باندې چې تاسو په ایمان راوړل دي نو دا معنی مراد مؤمن به دی مؤمن به چې په ایمان راړې شي صحیح پښت او کې آسانه کېدامت لا دو او هغه خو یا الله دی یا قران دی یا پیغمبر دی نو چې مومن به هغه شي نو د قران او د الله د کتاب او د پیغمبر مثال ثابتيږي الګکه نه د الله مثال شته نه زموږ د پیغمبر مثال شته او نه زموږ د قران مثال او مثال نو نه چنيشته نو د آیات نه خو زایرن دا ثابتيږي نو بازه علماي کرام وې دا لفظ د باچ کم ده دا زائد ده وګوردا یا ساتي ها زم ما شیخ د کابل ګرام هغه ډیر بهترین خبره کولا او د زم ما ډیر زیات خو خلا هغه به قران کریم کې چې کم ځکه راځي دا حرف زائد دي نو د دې دا مطلب نه لري چې ګینه دا فزول دي مطلب دا لري چې زیاتې معنی د پاره راغلې دي د زیادت د معنی د پاره راغلې دي یعنی د دې ځکه چې مطلب داشي کامل دغه ایمان مشابهت کامل ته اشاره ده چې کامل ستا په شان ته بالکل یو وی الله اکبر فاین امنو ما نه بدا شی بیا کچره د خلکو ایمان را له به مثله ما آغا چې ایمان راوله د تاسو نو یا با زایده شواه مثله خو چې با زایده شي نو د اولاده پرشاند آغا چې ایمان راوله تاسو پغی باندې نو دای به ہدایت بیا مو او دې دا ثابت شواه دا صفه خبره ثابت شوه چې ایمان د صابې ای کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعين دا میار د حق دی او د ایمان د پیغمبر د امت د لپاره معیار زکه نشي ګرځې دی زکه چې د ایمان د پیغمبر بل مشاهده او هغه ارسه بل مشاهده دل زمنګ ایمان هغه بلا مشهده دی او ایمان د اغه خوب په ارث باندې بل مشاهده او دا نقطه دا نقطه را ده قاضی عصمت الله مدذل العالی الله دې خصاتی الله دې صحت یارب کی ایباوی ایمان اصل کی معیار ده د امت ده 파ره د صحابه کرامو الله اکبر دارنګ زما شیخ بدیزای کی دعا باندې نورې کولې او اغه بوي تعلیق بالمحال بے گرزو شیخ دا کابل گرام <سلام> فا این آمنو کچار دے ایمان راڑو بے مثل ایمان اغا بہار زائد نگرزو اے بے مثل اے بے کتاب مثل کتاب پا داسیو کتاب چیا پا داسیو کتاب باندے چیا پا مثل کتاب دے چی تاسو پی ایمان راڑ دے خوی دا قرآن کری مثل شتا دینا نو لحاظا ده اغا پیدا کوله نشی ده سره ایمان راڑه نشی همه ها پده قرآن براڑی یا فاین آمنو برسولین مثل رسولین آمن تم بیهی که ده پیغمبر بانده ایمان راڑه چه تاسو ده پیغمبر پشانتی وی چه تاسو پی ایمان راوله ده نو بیا سعیده و آغا ما ان رايت ولا سميت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد ده محمد رسول الله انتا کې چارت دی اردو والا شاعر وای کا سردار رب نے بنایا نہ کسی نے کمالِ محمد جہاں میں نا ایسا ہوا ہے نا ہوگا نا ہی ہے جہاں میں مثالِ محمد شتینا دا محمد الرسول اللہ پشانتی ایمان محمد الرسول اللہ مثل نشتا نو نشتا دے نو دائی پیدا کول نشی نو دا تالیگ بی شو کچری دائی خلقو ایمان راڑو پا مثل آغا پچھتا سیمان را پ آغا پشانتی مان چتا سو را ول دے نو دای بہ ہدایت بیا مو او ک چر دای واڑ دل دداسی ایمان نا پین نو بس یش کن خبر ادا دا ہم فی شقاق چ دای دی پ خلاف لری کہ شقاق معنی خلاف او عداوت دشمنی لری کہ عداوت لری پس زردای چ کافی بشی تالرا کافی بشی تا اللہ را دا دی پا مقابلہ کی اللہ و هو سمیع العلیم او دا اللہ تعالی قبل انکی او رید انکی او پوازات تے اللہ او گور ایمان دا صحابو دا میار دا حق تے دیر لوی عجیبا آنگا خلق دیر لوی گمراہان دی چی پا صحابو باندے جرحی کئی دیو اجنا خو علامه مظہری ذکر کئ دا خلق د میګین اعمال لاندې دي علامه ابن تیمیا ذکر دا د قرآنو قرآنم بدتر خلق دی چې څوک په صحابه کرام باندې اعتراض کئ صحابه کرام بارکه الله وای اولائک هم الراشدون اولائک هم الفایزون اولائک هم المفلحون کامل هدایت والے صحابه کرام دي او الله وای اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا دا ډېر غره حلګو زړونو ما آج کمنه چون کړو د پارا د پریسګاری او د یلال فاغه ترا شروع دی واجب نبی علی صلاتو سلام من ازاهم فقط ازانی چاچ صحابه او تباده را دیوي دا سیدل ک ماته چې دی, دی او چا ومن آزانی فقد آز اللہ چاچه ما تا بدی ردی ہوئی دی او چاچه اللہ تا بدی ردی ہوئی اللہ او رز رونی ہوئی او نبی ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله زچون کړي او زم ما د پاره زمو صحابه کرام شول کړي دي ابي انا بي السلام وي وساجيو وسايجيو قومن يريبونهم یو خلک براشد صحابه او عيبونه بلټي نقصانات وبپکراو باسي نبي لي السلام وي لا تولو معوم لا تو واکیلوم ولاو شاری روایت یوروا ک راو ولاتو ناک هووم دی سره برشتیم نه کوئ دارنګې دای سره بهخوراک سکاک نه او دای کم موردار شي موزونه به جنازیب پ نه او د دای پس به او درګی اودیې بیت نه تړی دا ډیرلوک ګمهاندي د خرونا بد تر په عزله من حیمارري هلی اماما لتیمیوي دا د کوورنو خونه بدتردي چې په ساحاب اعترااد کوئي ما دا چل کلو ما دا چل کلو او بیا ول اخ پی جوړی ا هو د خو مهنی ایجنت نو سل په کی تعویلات کې چې د خو مهنی ایجنت هو نو تعویلات ول سلکه تعیلادار چا د خبرو خونه کیږي کی. صيب غتل قبول کایران قبول کای دین د الله تعالی و من احسن من الله او سوک د ډیر زیات هیڅ تا د الله تعالی نا صيب په دین کې یا پرنګ د یو د دا دنا سواراو دا یو پلیتیوا چې هغه به دا کار وکړي چې هغه به یوارنګ زیړ رنگ به جوړ کړي او په ری کې به بچول غوپه اور او چې غوپه به اور کړي اوس داس پوخ چیکم نو نصرانی شو نایبا وی داوس نصرانی شو الله وی پا دی رنگ نخلا سیگه رنگ شا پرنګ دا الله رنگ شا چی رنگ دا ایمان او دا اسلام او دا توحید ده دا لانا ونحن له عابدون دا لانا فست رنگ دا چاشته ده و نحن او منګه خاص دی لا تا غاړه کی خودن کیو ګور حدیثای کی الله را العزت عجیبه جملې سے کرکړے و نحن له مسلمون و نحن له مخلصون و نحن له ټولو کی तारीफ ده tum musriun da dewa jna abuman sure ma tuuri di ma kai Ai waah nu lau a bidun E muahhiun manggah hidiniuu a taso mu hi din y na taris de pa kis hasar کول اته ها جونانا اوایا اتا سو کوي زمون سره په توحید د الله کې الانکه د الله تعالی رب زمونګه او رب استاسو دی ولنه اعمالونه او زمون د پاره اعمال دي زمونګه ولكم اعمالكم استاسو لپاره بدله لاس زاده د اعمال استاسو زمون بدله داد مال زمونګه استاسو د پاره د اعمال استاسو وان نحنو له مخلصون او لا تغالا کي خد نيکم تاريخ او تاسوي مشرکان نهن له مسلمون وانتم مشركون نهن له عابدون وانتم مشركون نهن له مخلصون وانتم مشركون تاريخ ادي الله او جغل توحيد الله کي ودا گن مقامات کي لا ذکر کي بیا جغل انبيو سره چوا توحيد کي وا هو ربنا وربكم د ټول ورابدې نو بیا داواله د بل ځای عبادت کو شیخ د پنځ پیر مدذل لالې درس کې واقعیا ذکر کړي دای تچراشی اکثر وایي شو قران رحم الله چول نو د بدعات او رد نه کو او شرکت به هم نه کو د شرکیات او رد به کو فدا مطالعه کول رس کور نسته یو ابیرا له او وی هغه یو بل یو ابایوا او یو بلا اندو دا غي چندونو نو شهول قران رحم الله وتاوي وزان ته اخلاص وي ټو کې وسره کوله وي وتاوي چې ګورا دا ظریف دکاندار نه دی هغه وي چې دې ابایو د چاندو اندوي یو خدای دی خدای یو دی وی دی وي چې ښا ودریګا زور فسوس زمزتي تپوس کوم د داما سره دا ټو کېږي سمادین دوی وایو یو وڅوته نه اچي لالا هلته غته کوسا شو و زری پتا سويلي دي یا وته اچي واري به ما سويلي دي اچي تا دا ویلي چې د دیو د چندو یو خدای دی هنو هغه پوه شو چې دا غو چته چا اوسره ټوکی کړی دي و ته تا ویلي دي چې ما ته مولاي چې زری چې د دیو د چندو یو خدای دی وی وي وله تعالی چې کم خدای رزق درکې هغه چندو لنور کړي خدای دی یو نه چو سوجو چو په پوهه چې دا راز راشه څه ټوکی کړی دي یلا وہو ربونا وربکم وا خدای دې ټول یاو دې نو بیا څنګه ولی چاته وایي ولا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ام تقولون زجر په اعتراض دارید ام تقولون ايات دا خبره چه بے شंका ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یعقوب علیہ السلام اولاد ددی كانوا دن او نسوارو دایو دیان او پیران گان دا گورکنان انبیاء او غلط نسبت کول دار زمانه د دا جاہلیت بل ظلموخا انبیاء او بزرگان نیکان داخپل زانت منسوب کول لکه اسم داخ الکو نبا یو د يهود را او دنا سوارا او د پیرو کار تاسو ګورئ من من فسد من علماءینا ففي شبههم من اليهود ومن فسد من عبادنا ففي شبههم شبههم من النصارى وګوره دا خلکو به عين هي دلا کردار ادا کین پلان کې کابیر او پلان کې دا کابیرونه پلان کې دا کابیرونه دا زمونږه مشران دي او تاسو هوې چې تاسو چا پښروانی دا دا دا باغیم درکول وای ام تقولونا آیا تاسو دوا یې چې به شکې ابراهیم او او کو او یاکوب او اولاد د دوی دا يهوديان یا پیران وس تو تا یا انتم عالمو آیات تاسو ډېر خپويږئ کالا عالم دی او نو تاس لازم به دا وای شي الله دا ویلنه شي مونږ نو چې الله نو دا الله اعلان سره لګ وګورئ آل عمران آیات نمبر 176 دا الله اعلان واورہی الله وای اللہ اکبر سورہ آل امران ستا سٹھو مَا کَانَ اِبْرَاهِيمُ نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام يهوديا يهودي ولا نصراني او نه پرنگه ولكن كانا لكن و ابراهيم حنيفن اول اطب توحيد ما تنکه د شرك اتاركو لكل اديان باطله مسلمه متبعد الله اقوال او افعالك ومعكنا نو د د مشرکانو نا د مشرکانو نو سماناته خو مشرکاني استاجو ابمدار یاره وګوره هغه پلان کې اډا کابیرینونه دا منګ سراو پلان کې منګ سراو پلان کې منګ سراو تاسو ته جوابي تبه دا وای چې ښا اول راشه چې ته نو اګه تست سوای غنی تبه نا نا نا نا ادم مشرکان نن دوی وای ولي زه همم چې مشرکان نو ته وای ته مشرکي او ستا نظریه کی شرک ته ستا او بیا با یو, یو شرک دا غی دانان چه کتابو نو گورا دا غی کتابو نو گورا وطا استا کابرینو البسائر کی دالی کلی دی ازا تحیرتم پی الاموری فستاینو من اصحاب القبور کل چه دنیا کارونو کې پریشان شي نو استا مولا لیکلی چې قبرونه امداد غواړي او اکابرين دو بنوي اتي باقی تور سره چې دا شرک ده نو اغاستا وما ما کان من المشرکین ااده مشرکان نه نو دارنګ استا جواب دا چې دای بده وای چې بای منګه اکابینن سره واطوهای نا نا نا نا ستاسو پشانت موتازلنو دی سا مونگ اومو چه موتازلنو وایا تاسو موتازلنی تاسو وای چه مدی اوری مدی وین مزدک از تاسو مشرانو کتابو نو که لیکلی دی جشن شی ند برق بر مرد به دان ند مد نر چنچن چنچن پیجنی نو چه چنچن چنچن پیجنی چنچن چنچن چه پیجنی نو بیا وایا غی دالی کلی علماء دیوبان وی علماء دیوبان چه سوک دا وی چه چنچن و چنچن پیجنی نا آغا وی داد موتزل و نظریه دا زکوی داد موتزل دا چه سوک وی مل وینیوم و آوریوم و سمع و بسوار و قدرت شتین دا موتزل دی و ما کانا مین المشرکین دارنگی علماء دیوبان اتفاقی طور سر زکر کئی چھے دا امداد دمرو ناقو اختل آکارسو کی تو آئے دا شرک تاسو لکلی چې قول القائل یا رسول اللہ و یا محمد بطریق الاستعانت جائزا دا خواہد تاسو لکلی وما کانا من المشتکین دا چھے دا طبیعہ یا جی خواہ قلعہ انتم آیا اوہ او انتاسو آیا تاسو وایا ته آیا تاسو خوپه تاسو پوې ای کال الله او من سوک د ډیر غټ ظالم می من د اغه چانه د زم جوابو سوک د ډیر غټ ظالم د اغه چانه پپټونکو کې د اغه چانه چپټه کا اګوای چ د س هوا د طرف د الله نه و کو سرق په حقان ید پیغمبر بنده چې د اصل کتابی دار د دا انبیاء ده ان از نبی او اوله سنغر ہے او گرے دا سورہ ال عمران دا چھ کم آیات من راڈ لو تا جا اللہ ذکر کئی آیات نمبر 77 چھ کم راڈ لو اس و آل تا او اول الناس بی ابراہیم اللذین تبعوه وھا ذن نبی و بېشکه ډېر اولاد خلکونا په ابراهيم باندې آغه خلک دي ابراهيم سره چې تابیداری کړل او دا, دا پیغمبر نو تاسو تاسو په پتو چې دا ابراهيم دا د انبياو تابیدار دی او د ابراهيم صحیح تابیدار دی او آغه ګوای تاسو پټکړه نو تاسو نه لوی ظالمو په کو کوشش تدم نه اصلي په کو کې زال لوی ظالم شي آغه تاسو یي الله اکبر وام الله او نه د الله تعالی به خبره دا هغه سنه چې تاسو عمل کوي تلکا امه تن قد حالت دا ایو دن بیاو دي دا چې ذکر یو شو دا دن بیاو تیر شوی دي مخک دنیا نه تلي دی ښه له ما دا دا آغا چه آئی کسب ته دایدا فار هغه سري چې هاي کسب کړي استادو فار هغه سري چې تاسو کسب کړي دي ولا تسالو نا تاسو مونږ له شي تاسو نه په بار ده ا مالو کې چې هغه عمل کاو تکرار وايوالو شو نیاو جوه بعدا دا, دا زګه چې عام دیتا اشاره کوي چې په خپل عمل بخلا سي دارنګي دیتا ماکه چې کوم آیاتونو غینا انبیای کرام مرادو او د دینه مشران د دی دوی مرادین تکرار تکرار تاسیسی شو یادانه چې ماکه یاد نه اومه می سابقه ا مراد او دینه چې کوم دې د دې امت سره اولګاوه لکه نبی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تان تویلیو خپل عمل کا وہاں اوگر زبیا در قیامت پر رضبانی تانشم خلاص ہو لے یا اعادہ برای تاکید در دید پارا چه دا پلیتی ڈیر پلیتی و بل په عمل باندې اعتماد که او خپل عمل نکه او کې رد د توسل بالاعمال سوال حام کی گی دا اول عزباللہ توسل بالزوات فاضله. یه منګه منگه دا غیب وسیله بانده غواړو و آغی زن لعملو نه کدیز زن لعملو که فا آغی بانده نه و لا تو سلو نه عم ماکانو یعملو نه دانا چرا اشو و یه را وسیله بانده طول خلق کائل دی خوش شرزمه قلیله نه منی شرزمه قلیله و یه دا پر غون ویلو مسلمانانو خدا نه دیویلو بل دان و من ازلم و ممن کتم شهادتن دا کتمان دا پارا کتمان حال چې ضرورت پیدا شي او مثلاو نکینو کټمان راځي سوک تپو سوکړی او بیام توا مثلاو کی نو کټمان راځي بل دا چې کله کلی کې علاقه کې بل عالم نشتا او تب بیا مثلاو نو بیا کټمان کې کی راځي چې دا عالم یادا چې دا عالم ګمانو کې کزا بیان کوم نو ما سو کوج نیم نه نه نه سو اندام وغيرها کټکې او بیام دې مثلاو نو کاتم ګرځي او کټمان کې کی راځي او چې دا نبی نو بیا کې اثمان کې سړی ناراضی نو دا اوس څخه کم خلق راشی او دا آیات کوټونو باندې چسپان کوي چې چا اوټ ورنه کنه د شاعت پټکو پتہ دې شرایط باندې خبرې بل د اوټ دغه طریقہ د اجماع د امت خلاف تا دا صحابه او کوا علماي امت کوا دا خلاف تا دا یو سو طریقې ما مخک ذکر کړي وي اغه شته او هغه طریقې هغه د ځانه طریقې جوړې کړې او دا جمهوریت دا کفرې طریقه ده نزدې ده پاره تاسو څنګه اوټ شي کم دنو فرض اوټ دینو کته دین وایه نوبیاو بالکل سر ته ااو کدی تا ثواب وای نو ګر دې باندې بیا بلا خطره ده ایس ثواب پکې نشته وای یاره دا ثواب ده او نو کولی کولې ګنا ده دا تحریف يهودی ده شکم مخک علماء پدې کې اول غلط شو غې ته اجتهادی غلطی لا ګدل لا نور اوس په دې دور کې څنګه روان ده بالکل خبر دی دا تحریف يهودی باندې روان ده داه الطريقه غلط ده نو څنګه غرید د پاره د یو جمهوریت دغه د پاره چکم د نو تاويلات کوي تا بیا سايقولو السفها دې ځاینه ا اتم اعتراض دا جواب کوي اتم اعتراض او عیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فتحویل د قبله کی کاو او اګه سو وګورئ زه مختصار فصې منظر ذکر کوم فصې منظر دانسو علیہ دا داسو چې نبی عليه صلوات سلام کلا مکه کې نو طریقات د عبادت داسې و چې نبی عليه السلام په خپل اجتهاد باندې بیت المقدس ته مخکول او کله چې مدینه ته نو چې بیت المقدس ته مخکوه په مد... مکه کې نوشمتو وګوره دا سو چه بیت المقدس پا کیمراتو بیت اللہ پا کیمراتو و چه کلا مکی تا مکی نلال مدینی تا نو سمتون جدا جدا شو کعبه یو طرف تپاتی شو بیت المقدس بل طرف تپاتی شو نبی علیہ السلام بیت المقدس تا مخکولو خو پزرکی داو پزرکی داو چه زمان که بلد کعبه شی خو ددی خبری بانده هم خیال او نظر و کوس کا به ته محکم نو سینا يهود اعتراضات شروع کی او دیم خیال وکړه ګونده کی کابه د هکم روستو شي په خه وا هک د هکم روستو شي نو دارچ دا ود ده زریو ګزي کی دیش دی ایمان ترارلی ایمان ترایو اسلام قبول کی الله اکبر الله رب عزت حکم راو لګ چبس ما حوالا او دای پریک دا چې څنګه مخوالو نبی عليه الصلاه حکم راغې نو مختلف اعتراضات شروع يهودوي وګور د مولیا نو خلاف کوي او د امبیاو خلاف کوي د امبیاو خلاف شروع کړه موږ ته نه وي لکه اوس شوی او بل اعتراض داو کو د يهودو دا دوه اعتراضاته د مولیا خلاف او د امبیاو خلاف منافقانو دالار څنګه پیغمبر دی او دالار څنګه دین مړه کله یو طرف بل طرف ته د علا څنګه ده دا اوس چې دا نوکتچې نه تنه استي نوکتچې نه لږه لري د بازي سړی نظر تنقیدی پدې ته بناستي چې دا ادري کا کم ځای کې بدلا څه غلطی رانیو ما اعتراض مکه والو شروع کاغې وي ګوره دې لاړو نو س بیا مکه ته ملان پیدا شول هه دې چا ته ټینګې دشی او بل دا چې دې ټول پجام باندې اعتراض پینځم شروع وکه وی خا د امحکه بیت المقدس تا منزونه منځونه کېدل او اوس بیت الله تا بیت الله ته شو نو دا پخوا چې منځونه کړي دا غي منځونه خلاړ تباہ او شو الله دا غي جوابات کوي او ګوره کم عام مفسرین دا وې چې نبی عليه الصلاه والسلام په دې خواه او چې بس زر دې حکم د قبله راشي او ای حدیث کې راځي چې نبی علیه صلاتو والسلام داخوا خولل چې زمما قبله دا د کعبه شي نو هغه حالت ابتدایي ته اشاره ده او دلته چې کوم دامن کوم تفسیر ذکر کړه آیا قران کریم کوم ذکر کوي دا حالت داوت اشاره ده دا انتهائی تا قد نراتقلب وجهک فیسما چې بار بار به قتل چې حکم لګ مؤخر شي او دې کې ایسو دانیشته تفسیر به رائے آره توي چه دا اصول و خلاف او دا چې کمده د اصول و خلاف دینا نو بعض باز خلق دارو یر دا تفسیر به رای ده دا تفسیر بیر رای نه ده خوائده تا خبر نی دا قرآن قرینو تا دین دکتا پلی او مشروطی دا شورو کڑی دوا نو رسون نشتا دی چانا قرآن زدکڑا پا غیر دون شورو سوچ پکار دے لگا سایقول الصفا صلور جواب الله رب العزت کیسا لور دعوی اجمالی او دو تفصیلی یودہ کل لله المشرق والمغرب ماړه خود جهات او تابعینم زدا الله دو حکم تابعینم او الله رب العزت وای چې باز دغه مخکنو زکوا تم اجمالی جواب او. اغه دا و ان الذين اوت الكتاب اغه 144 اخیره کې اګه سان چې اغه کتاب ورکل شوی دی اغه خپویږي په دې خبره باندې چې دا حکم د تحویل د قبل بلکل حق دی بلکل حق دے. آسے ادن دی از زدان او اناد ننږه دی خبر کیږه بل دا تفصیلی جواب اول نمبر و ما جاءنا القبلۃ التي کې ننره ګر سواله منګ ا قبلہ لهتی کوته <کن تا> آلییه هغه چې اوسیته پهغبان دی مګر دی د پااره چې منګ ظیر کوههڅک چې طداری کوئ د پیغمبر دا ده چانا چې غړیږې په خپلو پدو دامو دی د پااره دا او کومو ک چې او مومن او پژنوو چې کم د پیغمبر غمبرطبیداری کي او کمطداریري نه کوئ او بل تفصیلی جواب بهغ50 ک را شي دا د څه پتا باندې باناو اعتراض پاتې نشي ځکه پیغمبر صفات یو د مخکینو کتابونو کې چې ابا زو قبلیتین دوه قبلو ته نو کدی دا د્વાळा کېبلی مې ویل دلنه بیا به اعتراض کو پتا باندې کدا حکم نو راغلی اعتراض به کو چې ها دا وګوره صفات دا او دوس داس نه نه هانت کم ظالماندی اغه دلال ملایل ته نو ګوري اغه ایسه اعتراض کوي د ظالم کار اتر <تصفح> از یا ناز دته ای الا الذين ظلم دا تنفیدی نظر ولده الله ظالمان وی عربشی یرا دو دا درس چه کم دکن دا درس د در دیومل ګرنون به واخلی ادا سلګلګون تکوی تنظیم پلارا ګرزی خود توسیف احمد درس چه دنو دارش وی تنظیمی درس ګون که کی نه خکاری کنه دارش لګ ځان ځال لګون تک خپل یو سرون تک دی ای پاګل <تصفح> لیوانیا در تنظیم درس میں درس تے عجیبہ خالقی اللہ اللہزین الظالمون منو ایتا اللہ ظالم ہوئے دا پا کرنگ ستر گئے چھناستی کھنا اللہ دا کرنگ ستر دا یو ستر باندې باندے چھو گوری موتارز او اعتراض کونکے دا ہمیشہ کرنگی دا تا یو جیت کاری بلو تنخ کاری دا تفصیلو دا دے آیاتونو او زوز دا سے آسان پیزمخان sayaqul sufah zarda choboi abiwakufa minan nas de khalkuna ma wallahum chis shiwal wal dalara an qiblatih mulati da qibla de ana kanu alaiha chudai parivan ne qul awal ijmal jawab qul lillahil mashriq wal maghrib لاغ like اقول اللہ اکبر امام ابو منصوری ما توری دی امانا کی انواء والامکنة کلها والنواہی یا امرو بالتوجہ الى ای ناہیت انشاء شرقاً و غرباً فتواتو لہو فی الاتمار لی امرن والقبول دی دعائی لالتتوجہ نحو المشدق او نحو المغرب دانا چھ بس منگ دی مشدق او مغرب کاما کتول جیاد داللائی زو خدا اللہ دا حکم تامیما یهدی ایشا توفیق ورکیا چا دا جوغه شی پتن عبد الله برابرې باندې وکذ عالی کنجا ناکم امتا او دارنګ د زمون کماله چه ګرزول نه منګ تاسو لرا امتا وسطا اغه امته عادل والا درمیانا انصاف والا اول مصداق صحابه کرام دی صحابه کرام اول مصداق ته او امته وسط ته او درمیانا اوګوره دې کسمانه دا تاسو درمیانه مثي او دا کعبه دا ټول دنیا میانس ده نو چې میانس ده نو درمیانه ده درمیانه ده پاره شو وکذلک جناکم دانګ ګر زولې منګتا تاسو لراو دا زمونکه والے چې ګر زولې منګتا تاسو امه و ستا اغه امه درمیانه لتقونو شھدا پدی باندې اجماع ده خان چې صحابه کرام ټول عادلان دي دا اجماعی او چه کم د ده خلاف کئی نو دا د اجماع منکر بیداتی ده بلکې صحاب بعض علماء لکه علامہ ابن کسیر خودودر زائع نقل کئی چه کم سڑه ده صحابه اکرام و سر بغض کئی نو دا کافر ده کافر ده غوئی او دا اجماعی مسائل که کا کافر نینو بیداتی خو او اقبح بیداتی ده ده بیداتی نه شي. نو اغه سره خو اتحاد کړه چې ځان ته اهل سنت وای سره شیعه سره خو اتحاد کړه ساجد نو کوي سره ولاردوی او ټونه بمغختل تا ځان ته اهل سنت غورو کې چې دامنګه چا سره ولادیو اغه خلق چې دا غي لا د صحابه کرامو په وینو باندي لوند او دا غي خله د صحابه کرامو په کنزلو باندې غنداري چې صاحب او تا کنزل <سؤال> کوي حضرت عمر تا کنزل کوي ابو بکر تا کنزل کوي لا تروس اوسه سره اتحاد دی او یو ځای وسره ناشتا سوالي سنت شوي شرم کوي تاسو په خپل دي خلیبا نظام ته د اهله سنت نوم څنګه راځي چې د شیعه سره پستهج باندې کوي نه او ايده منګاله سنت یو او بیا نو موضوعیان سره کوي نه سنتیو اُمَّتَ وَسَطًا ااو عمر درمیا نه انصاف والا لې تکونو دې په اړه چې شیطان سو بیان کونکي آلنه څخه خلق وباندې وای کو ن الرسول او شي پیغمبر عليکم پتہ سو باندې بیان کونکي تاسو باندې پیغمبر بیانو کې منه تاسو پیغمبر تاسو دا بیانو کې تاسو خلکو ته وکی یا شهادت قیامت کې مراد ده لکه حدیث کې راځي نبی عليه صلوات والسلامه امهت آ پخانی انبیاء د پاره بګواہی کوي لکه حضرت نو عليه السلام برا وخته شوتاي تا تبلیغ کړی او چا و پتاي کوم ته وو فرمایا الله وای چې تاسو ته دعوت راغلی دی به وای چې نا من تاسو ما تانا من نذير ولا بشير من دا څوک راغلی م نه دي نو عليه السلام تا تا گواشتے ابو تو یا وای سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت او غی تابو راشی گوی کو یا وای نوح علیہ السلام تبلیغ رسو کړه مساله توحید رسوني ده ها تاسو ته پاتلا به موږ ته زمنګ پیغمبر راغله او موږ کتاب راغله وږي ک بیان چې نوح علیہ السلام مساله رسول ده مونږ زکه گوی کو دا وای نو یا دا گوی بریلان رال وی کون الرسول علیکم شهید لاکه تفسیر نایمکی عادی صاحب وای ګور حاضر نظر ده د دیو جنوی پیغمبر د اومد د ټول اعمال نه چکم دن وی خبري او مطالعې ده پاغي باندې دا وی خبر خبر د پیغمبر د اعمال نه نو ير برلیان او خو زبرلیان السی برلیان دي خدا برلیان رونه دولمبر ديو باندې غیر علل نو غيولکل و سحر ام او ماخام خام هم پیغمبر باندې اعمال پیش کیگی سحر او ماخام خام پیش کیگی نچې ساره پېشکیګيغه خامو پېشکی تر دې پوري چې مڼه غبرېلیا نو اور په سلګ اخوا لاړل تر دې پوري خپل کتابونو کې ولیکل چې وای پههار مور او پههار پلار او پههار نيا او پههار نیک باندې اعمال پېشکیږي دنیا کې څنګه یې نو قبر کې نکته پته لګي چې زماد نو څه دنیا کې څه کوي الادهغه سيناسته د اعمالو په انتظار تاغه او خلیه ګوري مور تا پتا لگی نیا تا پتا لگی برای لیا نو لگ ورپس ای نو ای داو یکون دا حاضر ناظر دکن او ای منگا آل سنت یو <laughs> دا مانا شی دا شهیده اسانا لیا جا ما نو بس الزامی جواب دا کافی ده شهده اعلن ناس بیا خومت تام اللہ